Tak dnes je poslední večer, hm? čas ubíhá, my jsme tady, protože máme zájem o meditaci, ale mnoho z nás medituje, ale málo z nás meditaci rozumí, to je ten problém. Hm? Já jsem měl tu možnost být v přítomnosti učitelů, který meditaci rozumí. Hm? tak toho můžete využít a zeptat se mě, aby jste byli schopní a ochotní. Hm? Člověk musí být schopný, ale schopný to nestačí. Musí být ochotný. Musí mít na to víry, Musí být hrdinský předsevzetí. Meditace je boj. No a vy jste se k tomu boji přihlásili, tak musíte znát... Jak, když bojujeme, jestliže neznáme nepřítele, tak jsme už od samého počátku poražení, Protože nepřítele neznáme. Hm? Teď meditace ve skutečnosti je konfrontace se sebou, sebou samým. A podle buddhismu nikdo není náš neprítel, než my sami. My jsme sami naši neprátele. A protože jsme sami naši neprátele, proto jsme ve stavu strasti. Je třeba pochopit jasně, No a jsme ve stavu strasti, protože my jsme měli nesprávný názor a nesprávně jsme uvažovali. Proto máme v meditaci problémy. Jestliže máme správný názor a správně uvažujeme, v meditaci problémy se rozpustí. No ale teď problémy jsou a je třeba je pochopit. Proč vznikají problém? Jak vznikají problémy? Kdy vznikají problém? Pak můžeme efektivně problémy konfrontovat. Tak využijte situace, jestliže chceme se naučit meditaci, Musíme poznat problémy, musíme je správně konfrontovat, musíme je správně pochopit. No a pak meditace se stává čím dál tím zajímavější a čím dál tím hlubší. Hlubší znamená jemnější. Lidé, kteří nemeditují, žijí ve světě hrubosti. A vidí tuto hrubost jako prostě realitu. Ale hrubost je realita, protože naše vědomí je hrubé. Jestliže naše vědomí je jemné, realita je jemnost. A jestli naše vědomí je osvobozené, realita je osvobození. A kromě mnohých jiných prostředků Budha právě učí cestu k osvobození poznáním té jemnější reality. Proto meditujeme, aby jsme poznali tu jemnější realitu. Pak ta hrubá realita nebude tak reálna. Teď ta hrubá realita založená na našich chtíčích, na naší nelibosti je reálna, protože my nechápeme jemnější realitu. Meditace je poznání jemnější reality tím, že poznáváme překážky. Tím, že poznáváme překážky, překážky se stávají jemnější. Ze začátku jsou překážky hrubé. A protože jsou hrubé, tak a naše mysl je hrubá, tak my ani ty překážky nevidíme, protože naše mysl je příliš hrubá, aby ty překážky viděla. Ale když naše mysl se stane jemnější, no tak ty překážky vidí. A tím, že vidí překážky, začíná vidět to, co je probuzení. Jestliže nevidíme překážky, my nevidíme, co je probuzení. Protože nevidíme, co je probuzení, my nevěříme v probuzení. A jelikož nevěříme v probuzení, no tak meditace nemá žádný Hluboký vliv, který nás může přetvorit. Meditace je k tomu, aby nás přetvorila. Já jsem taky nebyl takový, jako jsem teď před 30 lety, před 20 lety, před 10 lety. Ale meditace nás pomalu, pomalu přetvoruje tím, že jsme si vědomí nereálnosti těch hrubších překážek. No, překážky se stávají jemnější, no a tím pádem naše realita je tež jemnější. Meditace je na to, aby nás přetvořila. No a teď tento proces přetvoření nás cestou meditace se nejlépe je možno poznat právě na meditaci na dechu. Proto jsme začali s meditací na dech, protože to je nejlepší úvod do meditace. Na dechu sami vidíme, jak naše vědomí a naše city přetváří dech. Jestliže mysl je jemnější, dech se stane jemnější. Jestliže mysl je hrubá, dech bude hrubý. Jestliže mysl je jemnější, dech bude jemnější, pocit bude jemnější. A pocit je, jak jsme se zmínili, je most mezi naší tělesnou stránkou a duševní stránkou. Protože my Nerozumíme tomuto mostu, proto jsme chyceni. Jsme chyceni v, v, v džungli našich libostí a nelibostí. Ale ty naše libosti a nelibosti jsou pouze a jen produktem našich konceptů, naší karmy. Když to vidíme, získáváme jemnější přístup k meditaci a začínáme chápat sami sebe. pochopením toho, co jsme, získáváme meditační poznání. Jestliže nechápeme to, co jsme, ne, nemáme meditační poznání. A my jsme výtvory naší karmy, našich minulých činů, které zanechali známky semena v našem vědomí a tyto semena řídí naše jednání. Jestliže to vidíme, začínáme meditaci rozumět a neidentifikujeme se okamžitě s, našimi, s naší zlobou, s, našimi, s naší chtivostí, No, to je poznání. Toto poznání přetváří osobnost. V Mahajánovém buddhismu vytváří čistou zemi. My máme jen jedinou zemi, a to je naše vědomí. Jiná země není. Jestliže tu zemi dobře obděláme, budeme v čisté zemi. Jestliže bude plná plevele, no v čisté zemi nebudeme. A budeme ve stavu strasti. V Mahajanovém pojetí meditace je obdělávání čisté země, vytváření čisté země. Jestliže máme ponětí o tom, co ta čistá země je, no pak ty, ta hrubá stránka naší reality se stává čím dál tím nereálnější. A to je meditace. To je třeba si uvědomit. A na základě tohoto uvědomění jednat. To je meditace. Hm? Vidíme to stejně? Tak využijte toho, že tady je někdo, kdo měl možnost být v přítomnosti zkušených učitelů, za to vděčím tomu málu, co znám, o meditaci vím. No a zeptejte se mě, projednejte, mějte jistotu, že v budoucnosti budete meditovat s jasností. A že ta meditace, jestliže bude mít jasnost, může přetvořit osobnost, může přetvorit já Jedině přetvořené já může najít skutečné já. Jestliže já nepretvorené, skutečné já nenajdeme. To, co bude našel, to je skutečné já. Skutečné já je to, co se nedá chytit. A tomu se v Mahajáně říká velké já. Co mě pomohlo? To mě pomohlo, že jsem byl v přítomnosti zkušených učitelů a pozoroval jsem jejich mysl a učil jsem se systému, který mě nabídli. Tím jsem pomalu, pomalu začal chápat meditaci. Pochopit meditaci je těžké. My meditujeme, ale my nechápeme meditaci. Protože nejsme v přítomnosti někoho, kdo meditaci chápe. Tak vlastně my začínáme se učit meditaci tím, že tápeme. Proto je tak důležité, být v přítomnosti někoho, kdo netápe. Hm? Je to tak? Vidíme to stejně? No, já už chápu, tak 8 rokov, což máme dál. <laughs> Stále mám pocit, že, že už, si myslí, že už dělatko, je někdy, když si myslíte že to jde ľahko a lepšie, tak někde zase se to zastaví a to je... No, To je proces růstu. Tímto chápeme, že... Hmm. Ty překážky, jestliže medituješ 8 let, no, tak by si měla vidět jasně, že ty překážky jsou jiný, než když jsi začala meditovat. Jestliže ne, no, tak pak v té tvojí meditaci, v té metodě meditace je nějaký chaos. Je to, Buď je chyba. život je lepší, ale ta meditace, já ja bychom povedala, že sama o sebe je jen o trošku lepší, ale život je v té život. životě ty, ty prekažky, tím Ale, tím, ale ty, nevíš, ty nevíš, co je skutečná meditace ještě. Presně tak. Aha. Presně tak. tak. <laughs> medituji na dech a cítím, že pokouší o zjednění a na se mi a vyvstanou mi tak meditace nějaké otázky, spíš jako kontemplace na předcházející učení, výklad, který jsme měli. Je to správně nebo nesprávně. Je to správně, protože Zmínili jsme se od samého počátku. Moudrost má tři aspekty. Aspekt poslouchání, musíme znát ty koncepty. Pak aspekt kontemplace, no a aspekt samády, hluboký koncentrace, ve který ty koncepty se vyjevují. A člověk získává bezprostřední poznání. No a teď, jak to bezprostřední poznání získá, tež záleží na metodě, kterou používá. Právě proto, jestliže. Používáme nějakou metodu, měli bychom s ní být familiérní a měli bychom ji jasně poznat, jasně prostudovat, jasně vědět, jak ji použít no a konzultovat kompetentního učitele, který tu metodu do jisté míry zvládnul. Úplně, jestliže ji zvládněme úplně, jsme budou A co je zvládnutí metody? Zvládnutí metody je, že získáváme bezprostřední poznání toho, co nás osvobozuje. Pak už netápeme. No a na to že my můžeme se sami naučit koncentraci, jestliže máme silnou vůli, to je možné. Protože koncentrace závisí na svém vůli, to je síla mysli. Ale moudrost my potřebujeme opravdu toho zkušeného učitele, který nám ukáže, co vidět a jak to vidět. hlubokou koncentraci se můžeme naučit sami. To je možné. Ne každý z nás, ale ten, kdo má se mnou vůli a jasnost, může to dosáhnout. Ale na moudrost my potřebujeme někoho, kdo nám předá. Ty objekty moudrosti a jak s nimi zacházet. My normálně, my nejsme s objekty moudrosti, my jsme s koncepty. A tyto koncepty jsou založené naší karmě. Právě proto jsme plní různých protikladů. No a to vytváří naši těkavost mysli a nejistotu. To kompenzujeme tím, že děláme všechno možné, kromě toho, co meditaci pomáhá. Jestliže meditaci rozumíme, tak všechno začíná meditaci pomáhat. Jak špatné zkušenosti, tak i dobré zkušenosti. A to, jestliže dosáhneme tohoto, no pak můžeme říct, že opravdu meditace náš přetvořila. Tam se musíme dostat. Ale aby jsme se tam dostali, musíme mít pevné předsevzetí. Musíme mít vůli, konfrontovat prekážky. Většina z nás to vůli nemá. Jak přijdou překážky, no tak utíkaj jak splašený stát. A proč je tomu tak? Protože nemáme víru. V tibetském buddhismu začínáme 100 tisíc poklon a <laughs> tím vlastně se nalaďujeme na vyšší poznání. V té vládě zase studujeme abidarmu a tím se nalaďujeme na vyšší poznání. Která metoda je lepší, která mi to je horší? Obě metody jdou dohromady. My potřebujeme jak jasný koncept, taky potřebujeme nezlomnou víru. A jestliže máme tyto dva předpoklady, meditace jde do hloubky. Proč meditace jde do hloubky? Protože my se učíme z překážek. Pečtěte si autobiografii Milrepy. Hm? Ten sedí na kajlaši, v jeskyni, na hatej a kochá se překážka. <laughs> hm? Čím víc překážek, tím větší radost. Jak je to možné? Jak je to možné? Milépa je jogín, my nejsme jogíni, no ale snažíme se. A to, co jsem lépe naučil, to se naučil díky nezlomné vůli konfrontovat překážky. Pak začínáme ne pracovat s koncepty, ale chápat koncepty. Jinak to jsou jen koncepty. Nestálost je jen konce, nejá je jen konce. Strast, nestálost je jen konce. A koncept není ani dobrý, ani špatný. To je to vědomí, který dělá koncepty, který je dobrý nebo špatný. Když je dobré, tak získává ty kvality, které patří k probuzení. Jestliže není dobré, no tak se od těch kvalit odvrací. Ale koncepty nejsou ani dobré, ani špatné. Právě proto nejsou skutečná realita. Ale naše realita je diktovaná koncepty. A ty koncepty jsou vytvořeny naší karmou. Vidíme to stejně, Lukáši. Jak se na to díváš. Hm? Máme ještě jednu otázku. Nebo z toho tady jsem, aby jsme se bavili a diskutovali o otázkách. Když začínáme s meditací a Některé situace a překážky je vhodné nejdřív eliminovat nebo potlačit nějakou sebadisciplínou, a pak, když meditujeme časem a něco víc poznáme, pak je konfrontovat. I když je potlačíme, potřebujeme k tomu moudrost. Osmi. My, jakožto buddhisté, praktikujeme střední cestu. Střední cesta, osmičlená střední cesta, začíná správným názorem a správným pochopením. Správný názor a správné pochopení nás uvádí do správné praxe. To musí, být, to musí být jak na začátku, tak i na konci. A na začátku, jestliže to tam je, tak pak ta praxe, jak říká písmo, je dobrá na začátku, je dobrá v prostředku, je dobrá na konci. Není, nemůže být nedobrá. Ale jestliže to tam není, tak ta praxe nebude dobrá na začátku, a nebude dobrá v prostředku a nebude dobrá na konci. Proto je tak důležité mít jasný konce, v tibetu, ty eh, lámové, aby se studují 12 let. Hm? Aby si vytvořili jasný koncept a pak jdou meditovat. Ne, ne všichni dneska jdou meditovat, <laughs> Mnozí prostě jenom zůstávají u toho vzdělání, i to je velice důležité, ale to vzdělání je na to, aby jsme meditovali. To je jako když Máme dalekohled a nedíváme se na hvězdy. A pak ten dalekohled k nám k ničemu nebude. A vzdělání je jako dalekohled. To nám přibližuje to, co je neznáme. Černé díry, <laughs> ve kterých se všechno ztrácí. Ale bez těchto černých děl, Nepochopíme hvězdy. Podobně bez prázdnoty my nepochopíme obsah naší zkušenosti. My, nechápeme obsah naší zkušenosti, jsme ve stavu strasti Když jsem se chcela ještě udělat k téme, to je už leh. To pětně na z nevědomosti. toto téma, Moment, já jsem nerozuměl. Hmm. Pění, pění na dotyku z nevědomostí. Byla to téma Arháta a Bodhisattva jako... Budha je ten, ať už je to Buddha jako, máme v buddhizmu tři druhy Budhu. Budha žák, Budha pro sebe a Budha Bodhisattva. Což je kompletní Budha. Hmm? každý Buddha je Buddha, protože jeho mysl je čistá. To je stejné. A mysl je čistá, protože pochopil transcendentální moudrost. Ať už je arahat, ať už je Buddha pro sebe, ať už je ten nejvyšší Buddha ten dokonalý bod. Aha, a on vnímá vlastně to odplněnice od dotyku, jako? Odlo... Vlastně, dolo... o Odlo... Arhatu jste vrý, no, to hovorili, ale Arhatu vnímá <těk> <těk> strast nestálosti. My nevnímáme strast nestálosti. Jedině probuzená bytost chápe strast nestálosti. Jinak strast nestálosti je pro nás koncept pouze. Protože jsme nepoznali realitu, kde ta strast z nestálosti není. Proto ten str ta strast z nestálosti je pro nás koncept. Protože nerozumíme nestálosti, proto vytváříme znovu a znovu faktory vůle. A chceme všechno, aniž bychom poznali realitu, chceme ji ovládat. koncept? Co? Všechno, co můžeme chytit, je koncept. V realitu se nedá chytit. Právě proto, že se mýlíme o realitě, proto my nadsazujeme koncept na realitu a držíme se ho jako klíšťata. Vidíme to stejně? Ano, Evičko, je, Já bych si tak chcela opětať to, to tělo. Co? Já bych si chcela opětať na to mentální tělo. Co je to, to mentální tělo a aké jsou faktory Bedonia, alebo západ tomu věduňa, z mu to, mu to mentální tělo vyvstává z toho věduňa? No jestli se nejednodušší způsob, jak se dostat do mentálního těla, je se naučit diánu. Když jsi v no, tak to je mentální tělo. Má nějaké charakteristiky, má nějaké známky? No samozřejmě, že má známky. Že veškeré vnímání pěti smyslů jde do pozadí a neovlivňuje jasnost vnímání mentálního objektu. Meditační objekt je mentální objekt. To je důležité pochopit. Protože mysl, která se obrací ven, aby darmě se to vysvětluje, mentální smysl je jako buben. Na bubnu máme pět černých kamenů. Jestliže jeden kamen vyskočí, vyskočí všechny ostatní kameny. A mysl, která je orientovaná ven, jde k tomu kamenu, který vyskočí, nej, který udělá největší hluk. Proto je nestabilní. Když největší hluk udělá barva, tak jde k barvě. Když největší hluk udělá horko, tvrdost a tak dále, tak jde k horku k tvrdosti. Když největší dojem udělá zvuk, tak jde ke zvuku. A zůstane u zvuku, pokud jiný dojem nebude, neudělá větší rámus. Hm? No a takové vědomí je nestabilní, je hrubé. Teď dotyk. Vědomí se objekty, smysly, je přirovnán v Abidarmě jako dva berani duci, duci, duc. Je hrubý. A hrubost nemůže výjít k utišení. Objekt, mentální vědomí. Vnímá mentální objekty, koncepty a tak dále. Hm? A dotyk mentálního vědomí s mentálním objektem je přirovnán jako dva kotouče, bavlny, které trhou o sebe. Hm? Je jemný. To jemné utišu. To hrubé znepokojuje. Ale pokud nemeditujeme, tak si toho nejsme vědomí. Protože slepě sledujeme ten input, co máme od zpěti smyslu. No a jsme popleteni, jako když jeden po dálnici a díváme se na reklamy hm? v Bratislavě nebo v Praze. <tějí> Hmm? Ford eh, mysl lapa po nějakých informacích. Hmm? No, ale jsou to jen hesla, to nejsou žádné informace. Hmm? Proto je mysl nemůže chyt, správně chytnout, a jenom jí to znepokojí, protože za chvilku přijde další reklama, <laughs> každou chvilku jiná reklama. Hm? Je to tak, jezdíme autem po dálnici v Bratislavě hm? nebo v Praze po okružní dálnici, samá reklama. Hm? Koukáme se na reklamy, protože máme žízeň po vnějších věcech jedna reklama, za druhou dělá mysl neklidnou. Tak si řekneme, stojí to za to, že kouká na tyhle ty nesmysly. Hm? Já jsem se chtěl zpýtať si hodně, že v učení, ako je Mahamudra a Dzogče, sa na rozdíl od Abhidharmi zdůraznuje toto zjemňování, alebo opouštění pěti smyslů, um, a hovorí se tam, že tato jednu jako vám Pět smyslů nemůžeš opustit. Ani Buda nemůže opustit pět smyslů. Buda má té oči, též má uši, hm? ale ty oči a uši ho nemá to. Nás to máte, jako ty reklamy, co vidíme kolem dálnice. Hm? To je ten rozdíl. Ano, ale například, když se medituje s otevřenými očami, jak má moudro, tak v zručine, a vlastně právě to je to nematýn, že tie smyslové brány se jakoby nezatvárají a někdy to dovnitř, ale je, to, je, to, je tam jakoby otevřenost brány jo, v Zenu je to taky tak. Ale ten... Hluboká koncentrace je otevřená. A já se zabývám hlubokou koncentrací, a hluboká koncentrace je ta nejlepší medicína. Jestliže tu hlubokou koncentraci máme, buddhismus bude jasný. Protože my přetrváváme ve stavu čistoty a toto pretrvávání ve stavu čistoty dělá to, že to, co znečišťuje vědomí, je nereální. Proto získáváme svobodu. No a teď ty, jestliže medituješ, a nemáš tu, přípravu hluboké koncentraci, jestli medituješ jenom na koncept toho, že nic nesmí, ne, ne, nemáš chytit, no tak to medituješ jenom na koncept. A furt chytáš. Protože eh, nemáš zkušenost ty eh, dlouhodobé čisté mysli v hluboké koncentraci. A ta zkušenost je důležitá. V yoga je obzvláště ceněná. No a to je vlastně vstup do toho mentálního těla. To neznamená, že je to v protikladu s tou meditací, kterou líčíš. V zenu je to též ta meditace. No ale... Pokud nemáš tu hlubokou koncentraci, no tak ty to povídání, jakože pití čaje je, je to nejvyšší probuzení, ti moc nepomůže. Ale přesto je to dobré to slyšet, přesto dobré je to slyšet, že vlastně Mysl, žádný objekt chytit nemůže, no ale ona chytá. Ona chytá, protože ona má tak silný zvyk libosti a nelibosti. No a ve stavu hluboké koncentrace žádná libost a nelibost už neexistuje. ale není rozdíl mezi tím, nebo ten aspekt nechytání se vlastně v Mahamudra a dobře začíná v momente, kedy sa mysl nechytá a kedy sa samoosvobodzová. Myšlenky a čokoľvek myslí vystává, sa rozpušťá sama od seba. A vystává tiež akýsi aspekt klidu alebo usazení, nicméně on není vy, vy, vyprodukovaný. Vlastně to oni jakoby, hovoria, že bežná šamata je jakoby, vyprodukovaný stav, to je jako držány. Je sice klidný, je jasný, ale je to něčeho produkované držané, vlastně. Ale to je jenom začátek. Pak medituješ, obrát, obracíš mysl, to je yoga čahra. obracíš mysl na tu mysl, která nikde není. A pak to je ta meditace. Na tu prázdnou mysl, to je to nejhlubší koncentrace. Ale ty se nemůžeš dostat do hluboké koncentrace na prázdnou mysl, pokud nejseš aspoň do jisté míry familiární s hlubokou koncentrací. Přijímáš to? Myslíš jako Diana? No, Hluboká koncentrace, máte na mysli Diana? Alebo... Tak Diana, nebo aspoň ty stavy hluboké koncentrace, tak Diana je, je vlastně... Pouze metoda hluboké koncentrace. Třeba když, ener, když medituješ na ty jemné energie, můžeš mít hluboký stav koncentrace a nemusíš projít ten první, druhou, třetí, čtvrtou diána. No ale to je ten základní trénink, který jako vytváří buddhistickou kosmologii. Buddhistickou kosmologii nemůžeš pochopit, pokud nechápeš tyto stavy vědomí. A tyto stavy vědomí to je samsáha. Hm? Čili ty Chápeš všechny tyto stavy vědomí jako samsára no a tím otevření pro to, co je nad všemi těmito stavy, se stává jasnější. To neznamená, že mluvíme o něčem, co je v protikladu. Ono se to doplňuje. ale raní Mahayana, jako v Číně, Kumarážíva a tak dále, vlastně používá stále ty stejné prostředky, dhyana a yogačára tež, aby pochopili skutečné vědu. Pak se nějakým způsobem proč, jak, nevím, ale nějakým způsobem se situace mění. Hm? No a ty, ten základní trénink v síle, vědomí, v, v, v hlubokých stavech koncentrace, ztrácí na důležitosti. Jak se to stalo, přesně, nikdo neví, hm? no ale stalo se to. A ten základní trénink, teď i ty tibetské tradice, začínají chápat, aspoň tedy tradice Šakia, hm? proto mě zvolou tyhle ty věci učit, začínají chápat, že bez toho v poznání buddhistického učení něco chybí. Že poznání vědomí je poznání těchto různých objektů vědomí a faktorů vědomí, které v těchto objektech jsou dominantní. A tím, že s těma faktorami můžeš zacházet, no, tak pak o to je ta meditace lehčí, ať už medituješ jakkoliv. A no, jelikož... Eh, ty faktory nemáš, no tak furt je to na jedno brdo. Sedíš s otevrenými očima a tím to končí. ten princip nerozptylenosti, alebo vlastně člověk cítí, že či je naozaj v meditačnom stave alebo nie. Na základě uvědomělosti zamerané na mysl. Čiže ten princip neklamání si a jakoby... Já se snažím pochopit vlastně rozdíl medzi prístupom abidharmi a prístupom rozvinutia koncentrácie, mm -hmm. na rozdíl od prístupu tibetského buddhismu, hlavně Mahamudri a Dohčenu. Vlastně princíp těchto dvou prístupů, v čom se líši a v čom, v čom jsou podobné? Tak v tibetském buddhizmu oni tež studují abhidarmu kóšu, studují abhidarma hm? to je moudrost. Ale stejně tak, jako v Mahajáně, aby si poznal, hm? co je forma a co je neforemnost, nemusíš přesně rozlišit veškeré faktory formy a neforemnosti, a přesně poznat jejich vlastnosti a jejich funkci. Hm? Ale můžeš to chápat jako všeobecně. To je možné. No ale aby darma je učení darmy v detailu. No a to má své výhody. To je rozdíl mezi s a abidarma. Abidarma učí detailu. A bez detailu nemůžeš vysvětlit eh, třeba 12 členů závislého vznikání, hm? jaké faktory vůle vytváří, jaké vědomí hm? a jaké vědomí vytváří, jakou foremnost a jakou neforemnost. Hm? Nemůžeš vysvětlit. No a to je základní učení buddhismu. No a když se tě na to někdo zeptá, tak budeš koukat, jak telenanový na nový vrata. No a to není zrovna ta nejlepší situace. Nebo je? <laughs> Právě mně se zdá, že například v Zeně, povím, príklad Zen, Kuan oni říkají mysl nevím a táto, tento stav mysl nevím je lék na všechno, alebo odpověď na všechno. A v tomto zmysle, těto, dnes, já to tak chápem, tyto nedualistické přístupy má, hudrať možná Zen, možná tam oni hovoria o akom si jednom principe, který keď je rozpoznaný, tak je pak odpovědí ale. Ano, to je pravda. V sutrách Mahajány máš napsáno, v Pragya Paramita sutra máš napsáno, jako hledat veškerý ty faktory vědomí a faktory foremnosti, jako dělat díry ve stěně, aby se viděl na druhou stranu. Jo? Proč ne rozbůrať celou stěnu? Hm? proč dělat díry ve stěně. To je taky názor, jenomže e, třeba vidět jasně, že ti, kteří systematizovali Mahajánu, Asanga, Nagarjuna, byli mistrima e, e, Abhidamu. Nagarjuna byl velký mistr Abhidamu. A nakonec on vysvětluje, závislé vznikání, stejně jako teraváda. No a jestli, nechápeme, jak pracuje vědomí a jak pracuje foremnost a jak pracuje kontakt mezi nimi, no tak naše poznání může být Můžeme získat to nejvyšší poznání, té reality, která, které se nedá dotknout. No ale část buddhismu je ztracená. A to je důležitá část. V, v čínském buddhismu v teravádovém buddhismu je známé dílo, které se jmenuje Melinda Panha. Otázky řeckého krále Melindy. Arahata Sanghasena. A ten Melinda se ptá, moudrý řecký král Melinda se ptá, Arahata Sanghasena, co vlastně Budha přinesl? Co je velikost Budhy? No a jak Sangha se na odpovídá? Velikost Budhy je v tom, že v jedné mysli, v jednom vědomí mohl jasně rozlišit všechny faktory vědomí, které toto vědomí tvoří a jak pracují? Jak, jaké mají charakteristiky, jakou mají funkci a jak jsou spojené s objektem v procesu závislého vznikání. Teď moudrý král. Milinda, není mu to jasné, tak se jakožto praktický člověk velký vojevůdce se ho ptá, dej mi příklad. No a Sangasena odpovídá, byl král někdy v... v Ganga Saga, tam, kde se vlívá Ganga do Bengálského zálivu. A představte si, že vezměte vodu tam, kde se vlívá Ganga do moře a analyzujete, tato voda je z Gangy, tato voda je z Gogry, tato voda je z Yamuni, a tak dále z těch různých prítoků, hm? tak Buddha v jednom vědomí byl schopen analyzovat veškeré faktory vědomí které, toto vědomí, které tomuto vědomí dávají obsah a které ho vedou k objektu. Ah. Můžeš mě dát jiný příklad, stále ještě není jasné. A ne? Jeho, Mahara, jeho veličenstvo jí kary. Hm? Ano, jím kary. A kary krále tam je, tam rozemírali, jak víš, z Ayurvédy, z medicíny, různý ty drahokamy a tak dále, diamanty, rubíny. Hm? Pro dlouhý život a desítky různých koření a různých eh, eh, povzbuzujících látek. A když jeho veličenstvo kary může rozeznat v jednom kari všechny ingredienty, to není možné. Stejně tak Budha v jednom vědomí, Jasně rozeznal veškeré hm? faktory vědomí, jejich charakteristiku, jejich funkce, hm? jejich manifestaci, jejich příčiny. Oh, ohromný, král ohromen. <laughs> No a jestliže se tato část buddhismu ztratí, no tak to je velká ztráta. A to neznamená, že tato část je v protikladu s tím poznáním té nejvyšší reality, která je jedna. Ale to poznání té nejvyšší reality, která je jedna, pak eh, ta eh, vševědomost Budhy ve všech aspektech pak, eh, je omezena. Vidíme to stejně? No a pak eh, ta meditace Zen je samozřejmě velice účinná, velice dobrá. No, ale furt je to na, na jedno brdo. Furt to sám. Ono to přijde, když je učitel, který občas nakopne, občas, občas zahrve. Vůbec se postaví na hlavu a tak dále. Přijde to, ale ten analytický aspekt je též důležitý. Souhlasíme? Souhlasím. <tříde> Se v Mahajáně, obzvláště v tibetské tradici, se obávají, že toto důkladné poznání nestálosti všech vnějších a všech faktorů foremnosti a neforemnosti vede samozřejmě k, k znechucení samsárou hm? no a pak se člověk stane arahatem. Ale nemusí. Jestliže má správný trénink v transcendentální moudrosti, tak jako Asanga, jako Asubandu, tak může používat tuto analytickou schopnost na hlubší poznání a vysvětlení buddhismu, které schránuje všechny tradice. To neznamená, že jedna tradice je špatná, druhá je lepší, to je velikost buddhismu, právě že můžeme mít tolik různých přístupů, které se doplňují. Vidíme to stejně? A jestli buddhismus v naší sféře světa bude mít hlub, hluboký vliv, je to Díky jeho moudrosti, že buddhismus není ani náboženství, buddhismus je moudrost. A moudrost je právě spočívá v tom, že můžeme spojit různé aspekty vidění stejné reality. Jestliže ty aspekty tam nejsou, něco chybí. Vidíme to podobně? Hmm? Máme ještě nějaké dotazy? Já jsem se Je to velmi populární v dnešní době, jako přitom se člověk zadýchá a a on má také pocity, Kdy, uh, kontem, skoro kontemplácie a já jsem začala behaňa na to, co my dali <laughs> naše, koľko, koľko tam viem uh, sa posunout, kdy mám zámer, který je uh, zámer pre... pre, pre to, o to, to už jsme vysvětlili, jestliže má člověk správný názor a správné pochopení, může si dovolit co. Hmm? I dělat kotlnec. No ale jestliže nemá, no, tak pak se bude divit, až si rozbije hubu. Je to tak? Já se že jaké jsou rozdielné metody a možnosti koncentrácie, a koncentrace, pokud meditujeme na a pokud meditujeme na vodu, například čtyři si tam přehodnotit tu koncentraci. Ne, neozuměl jsem. Co se děje? <laughs> Já ja bych se chcela vám opýtať, že aké jsou možnosti prehlíbení šamaty a koncentrácie, pokud meditujeme na pocity, na štyri bráhmavé například na kompáště, na, kompáš, na láskavost, nekonečnou láskavost. Ale... Jaké jsou možnosti na co? Na... Prehlíbení a koncentrácie. Prehlíbení a koncentrácie. Pre... Pre... No, Prohlíbení no, ty ty Právě ty bráhmavé háry to jsou diany. A to jsou speciální diány, protože jejich oběd není omezen. Co je ta nejhlubší moudrost? V rozdělování vidět jednotu, v jednotě vidět rozdělování. Právě proto ty brahmavyáhy nás naladějí nejlépe na tu. Nejvyšší moudrost. Vidět jednotu v rozdělování no, v rozdělování vidět jednotu. Jestliže jsme toho schopni, jsme budhové. Právě proto v, v abidarmě rozlišujeme tři druhy moudrosti. Moudrost omezená parita panna. Což je moudrost, kterou získáme tím, že se orientujeme ven. Hm? Jako dneska věda. Hm? Pragmatická moudrost. Hm? To je též moudrost. To je též důležitá. Poznáme různé věci o světě. Hm? které jsou užitečné, které poslouží lidstvu, poslouží druhým. Pak je velká moudrost. Velká moudrost patří prohloubení vědomí. Protože ta moudrost je velká, protože objekt přesahuje sféru poznání pěti smyslů. No a pak je nekonečná módovost a ta patří No a právě podle budistické tradice to už je jedno, jestli je to teravadova nebo Mahajanová, ty ta praxe čtyř brahmanihar nebo čtyř eh, objektů bez eh, bez omezení hm, je vlastně vědomí nalaďuje na nekonečnou moudrost, probuzení. Co je nekonečná moudrost, probuzení? Že nevidíme žádný protiklad mezi rozdělováním a jednotou. Proto žijeme v jednotě a použijeme rozdělování k tomu, aby jsme k jednotě vedli druhé. A k tomu je láska, soucit, radost a odpoutání. Hm? Vidíme to jasně? A co pak se chtěla zeptat tady paní z zádu? Já si na... si chcete, proč, proč nás někdy v meditaci právě táhne nahoru a, a někdy se úplně hroutíme do takových vyprávek, kdy když jsme spali <laughs> a vlastně je to tělo úplně vpochadné. A... Prána vlastně jinak nebo no, protože máme malou zkušenost v meditaci. tak tu zkušenost musíme prohloubit. Prána neexistuje bez mysli. Když mysl skáče, tak prána skáče taky. Tak <laughs> jednoduchý. Když mysl neskáče, tak. Prána taky nebude skákat. No a pak se usadí tam, kde ji chceme. Protože prána se usadí tam, kam vedeme mysl. Prána je to, co mysl vede. A ty podle yoga čarí, jak se tam učí zmezi dě, tak v televádě se to neučí mezi děchů. Ne. A já myslím, že je to jistě proč nebo jak je dlouho, proč to neučí běžním budům. Protože v televádě není učení o těch jemných energiích. To televádu nezajímá. V televádě bude učí, že Podívejte. Vidíte listy v mé dlani? Vidíme. Vidíte listy. V tomto háji sála vidíme. Které, Kde je víc listů. V tý, samozřejmě v, tý, v tomto háji sála tam je listů, se nedá spočítat. Dá se spočítat listy v dlaně? Stejně tak já vás učím jenom to, co vede k odstranění utrpení. Ale já znám mnoho, mnoho jiných věcí, ale jelikož nejsou bezprostředně nutné, k odstranění utrpení, taková je neúčená. Naše zkušenost je neskutečná, ale co žáka zajímá, je jenom jak se zbavit utrpení. Nepoznat všechny jemnosti naší zkušenosti. Vidíme to stejně? No, to ne. Presto ne, presto nemusí, neboucí, neboucí. Není to, není to, to bezpodmínečně nutné k osvobození se od utrpení. Proto v tervádový tradici je mnoho Neporozumění vůči Józe hm? to je považováno za, když byl Janaka Sajanu, jeden z důležitých nejdůležitějších učitelů v Sajanu tradici, když byl na Tajwanu, tak říká, že jóga je pro maniaki. <laughs> Přesto, ale to je nepochopení část. Protože i maga přesně učí, jak eh, při meditaci pátech má být rovná jako sloup, jako osmnáct eh, obratlí jako jeden sloup, a jak když jogín, eh, když sedí na prostěradle, po meditaci na prostě radě nejsou žádné ty foldy, protože se ne nehýbe. Když toho dosáhne, tak pak hluboká koncentrace je lehká. No, ale my toho nedosáhneme, proto naše koncentrace ještě nedosahuje takového stupně. Buddha, když byl ve stavu hluboké koncentrace, nic neslyšel, nic neviděl, protože jeho vědomí bylo spojeno s perfekcí těla. No a naše tělo je stejně tak jako mysl, je výraz naší karmy. A my jsme haldci dobrý karmy tolik neudělali. Tak máme různé problémy, s kterými se musíme naučit žít. No a žijeme s nimi, s nimi pohodlně v případě, že máme správný názor a máme správné pochopení. Jestliže nemáme, tak s, tím, s těmi přikážkami, co máme na těle i na vědomí, my vhodlně nikdy se žít nenaučíme. Protože nepřijímáme současný stav, Přijmutí současného stavu je základ uklidní. A na to je právě dobrá ta meditace na dech, proto jsem vlastní učit. Hm? A pak z občen težde líp. že necháme dech přicházet a odcházet. Praktikujeme pouze na základě uvědomělé pozornosti. Ještě jsou nějaké otázky? Jak to vidí Lukáš? Že Barbola ještě má otázku. <laughs> <laughs> <A, laughs> Zase za něco spíte. <laughs> <laughs> Když ještě, malo... nejsou otázky, tak si zarecitujeme něco. Hm? Rozpustíme parlament. Eva má otázku ještě? Mě? Já bych ještě měla hrozno takovou jednu technickou otázku že aká je důležitost, když meditujeme na a zaměraní toho mentálního zraku, pozornost vlastně na to jedno místo. Protože potom, když se ta pozornost rozptýlí na celé tělo, tak v podstatě i ten mentální zrak má jiný sklon, nebo nevím, jak bych to nazvala, ale je tam na je... Podle vysudy magii vlastně objektem... Ohloubení na dech je ten obraz dechu, reflektivní obraz dechu. Jestliže se koncentrujeme u nosu, no tak ten reflektivní obraz dechu bude tak velký, jako to místo dotyku. Jestliže se koncentrujeme na celé tělo, no tak celé tělo se svítí. No a to má svoji důležitost. Pak můžeme buď vstoupit do diány no a pak nemůžeme zkoumat ty jemné energie. Tak jasně. No a nebo zůstáváme ve stavu neabsorpce, No a pak můžeme zkoumat ty jemné energie. Tak to dělá čínská medicína. A pak existuje čínský lékař, dneska už takový bychom těžko našli, ale ještě jejich pár, který nepotřebují se ani dívat, můžou se dívat někam jinam a cítí ty akupunkturový pody a na slepo můžou léčit. A když jdeme do absorpce, tak to nedokážeme. Ať je možné o tom absorpci jak na motivy, tedy brahmariáli? No, samozřejmě, to, je, to jsou absorpce. To je to patří do kategorie šamaty, ale tato šamata má nejblíž k té právě osvobozující moudrosti. To jako Proč? Protože když praktikuju prohloubení v meta, tak můžu jako objekt vzít jednu osobu, dvě osoby, sebe, veškeré lidstvo, veškerý kosmos. Hm? Ale přesto si můžu být vědomý, kdo, koho beru jako objekt. Je to tak? Jestli je to žena, nebo není to žena, jestli je to hezká žena, nebo nehezká žena. Všechno si můžu být vědom ale jsem v jednotě a nemám zlobu a nemám chtivost. Hm? Jestliže pracujeme s takovou to myslí, hm? jsme ve stavu probuzení. můj učitel na Šrilance, Když jsme byli v Áráňa, tak tam opice mezi sebou váčily různý druhy opic. Kousali se, krváceli, to jsou bitvy opicí. No a... Náš učitel vyšel do samády meta a les utichl. Vytvořil si sféru hm? objektu meta. Tu sféru, co je sféra, to určuje mysl sama. Sféru poznání. No v té sféhy vyzachováváta. No a opice utichli. Hm? To je síla vědomí. Ale dnešní lidi nevěří v sílu vědomí. Věří v sílu techniky. Je to tak? V Indii jsou lidi, kteří věří, že tento svět se ještě nezroutil, protože v Himalajích je ještě pár kteří medituji lásku a soucit nad, tím, nad námi, bytostmi, v konfliktech. Tak jak to vidíme? Můžete se ještě zpídat 18. V jedinom okamžiku poznání, alebo zkušenosti může mít v mysli jenom jeden objekt, alebo současně může vnímat a objektů objektov, je v tom rozdíl z hlediska terávády a z hladiska yoga V podstatě není. Vysvětlení je jiný, ale podstata je stejná. Ty se můžeš, jestliže mysl za, Začátek mysli je pozornost. Jestli tvoje pozornost se upne na jeden objekt, ty nemůžeš se koncentrovat na druhý objekt současně. To není možné. Naše mysl je tak skonstruovaná, že to není možné. No ale jestliže se nezaostříš na žádný objekt, hm, tak můžeš se koncentrovat na... Všeobecně na všecko, co, co na mysl samotnou. Na mysl, která žádný objekt nemá. No, abys dosáhl hlubokou koncentraci na mysl, která žádný objekt nemá, nejlepší je, nejprve se cvičit na, obi, na objektech, pak tato koncentrace bude jasná. No a to je, z hlediska šamaty, yogačáry, to je opravdová šamata. Pak, když se mysl hýbe, no tak to je vypašená. Když se mysl nehýbe, to je opravdová šamata. A šamata nalaďuje na tu nejvyšší realitu. Právě proto Tereváda dává důraz na šamatu jako pouze jako nástroj k vypašaně. Ale v yoga šamata je brána k, k té nejvyšší realitě, nedualistické realitě. Ten na těch objektech, které se dá uchytit, je jenom to čemu, se říká, to, čemu se říká přípravný trénink. Přípravná šamata. Skutečná šamata je na mysl, která se nehýbe. A jestliže mysl je napojená na objekt, tak se stále ještě hýbe. Protože se drží objektu. Aby se držela objektu, se musí hýbat. Proto je nestává, proto je sám Musím vás ještě prepašnit, se zdržovat, ale chci se ještě zeptat, že <coughs> někde jsem počul vašu přednášku, někde a když jsou akési přechody do těch vyšších úrovní um, meditace, tak uh, keď se ten dech zjemňuje, tak někdy se může zjemnit tak, že až jako keby je úplně... Už ani není jasné, či vůbec jako by tělo dýchá nebo nedýchá. A teďko tam, nevím, či tam nenastává nějaký taký proces, keby to tělo... Už nevě, vlastně, a je to srdce začíná nějak buchat, jako být intenzivnější, a je tam takový, jako keby. To je proces učení se šamaty. Když ale šamatu už pak začínáš ovládat, tak to už nenastává. Ale aby se mysl naladila na novou úroveň vnímání. Stávaj, stává se tato situace, protože mysl nezná, tak tápe. A to, ta, táp, v tom tápání se účastní celý organismus, protože mysl a tělo jdou dohromady. Ve stavu hluboké koncentrace pak ten ta, ten Objekt a subjekt splývají dohromady. Jenže mysl ještě nezná tento stav, proto tápe. No a to je ty palpitace srdce a to lidi jsou z toho odraděný, bojí se toho, hm? protože je to něco nového. A my, bytosti popletené, se bojíme něčeho nového. To nové v nás znání stran. My chceme to, co známe. A není to ani nějaký tělesný proces, vysloveně jako byžem, inštinkt, tělesný instinkt, když není dostatek kyslíka, tak vlastně organismus přechází do nějakého survival modelu. Ale, ale tělo neexistuje bez vědomí a vědomí neexistuje bez těla. V naší sféře existence. To je závislé vznikání. Jedno navazuje na druhý. No a normálně toho úzkého spojení těla a vědomí si člověk není tak vědom, pokud se nedostane do těch stavů hluboké koncentrace, což je stav jednoty. Právě proto stav jednoty je stav utišení. Je to tak? Teď ty můžeš meditovat na tu jednotu v, v rozdívných symbolech tež. Jako Kála čakra, tam máš desítky, možná stovky různých symbolů, které tvoří jednotu. A ty je pojímáš ze začátku jako rozdílné, ale pak je pojímáš jako jeden celek. Je to tak. Tak si zarecitujeme, copak si zase... Prosím, posledná otázka. Predsa len toho. Moje, já ja mám taký problém, o, že čo vlastně... Jeden problém, jenom. <laughs> Vlastně o, se píše k těch textů, že vlastně nemyslení, ale že to vlastně je nějaký rozvoj. Že, že ale rozum, rozum potřebuje přemýšlet, nie? Či byste mi toto mohli objasnit. Nerozumím, tvé ja to otázce. Já jsem to věděla, že to asi nevidím. <laughs> <laughs> vlastně, že... Takže to je s tím rozmýšlením a myslením, že, že č, č... Diana je též myslení, ale myšlení nepotřebuje koncepty, nepotřebuje slova. <laughs> Diana je též myšlení, ale myšlení nepotřebuje slova. To myšlení, Který je vázaný na slova, to je hrubé myšlení. Diana, i v sanskritu, etymologicky je se zkorene což znamená myslet. Ale myslet bez slov. Slova usměrňují prout mysli ale tež vlastně je to hrubost myslím. Ve stavu hlubší koncentrace neexistuje reč. Ale tak, se děje tak rychle, že prostě... Co se děje rychle? Že ta aspoň... U mě ta realita se děje tak rychlo, že, že prostě nemám čas to sedět, nebo sedět meditací. No a co je to za problém? Prostě, že musím reagovat nějak k na, na tu realitu. Můžeš počne, no ale to ještě nejsou jsou ty jemnější stavy vědomí. Musíme meditovat a no, oni přijde, Ale nedá se nic slámat přes koleno. Dlouhý proces učení meditace. Protože dovnitř člověk nevidí, vidíme jenom ven, no, tak člověk si není vědom toho, jak je to těžké se správně meditaci naučit. Když se naučíme na housle, Hned člověk vidí, když se naučil dobře, umí opravdu hrát. No ale hrát na mysl to člověk nevidí. Hm? No to je ještě daleko těžší, než se naučit hrát na housle. Protože to člověk nevidí, tomu nevěnuje pozornost. No a naše civilizace tomu pozornost nevěnuje, tomuto výcviku. Teď pomalu, pomalu si začínáme uvědomovat, že tento výcvik je tež důležitý pro zdravý stav existence. Dneska v Anglii, kde jsou daleko před náma, už začínají učit i ve školách základy uvědomělé pozornosti. A důležitost uvědomělé pozornosti. U nás to možná přijde za, za 30 let. <laughs> Tak jsme po zadu, co se dá no, no. dělat. No. Tak doufejme, no. ne, tak musíme být optimisti. <laughs> Takže, jsme zažili nějaký stav skutočnej reality, tak ho zažijeme, ale skutočné díky bychom jsme chcel, který bychom ho slovami, Opišené, pod no jaký, je rozdíl, jaký je rozdíl mezi probuzenou bytostí a neprobuzenou bytostí? To je třeba si uvědomit. Tato samsára není zkute sen. To, co budeme vysvětluje. My žijeme ve snu. No je třeba z toho snu se probudit. Hm? No a teď, jestliže poznáme něco, co je na, co... Eh, přesahuje rámec této samsáry, no tak to vidíme bezprostředně. Ale jinak to nevidíme. Proto se toho držíme jako klišť. No a tak se potřebujeme trénink v těch hlubokých stavech koncentrace, kde vědomí je balancován a stává se jemným. No a tak se vlastně nalaďuje na to, že ty naše hrubé pocity nejsou tak skutečné, jak my si je Vidíme to stejně? <laughs> tak zarecitujeme, za aby jsme zítra meditovali v plné s plnou párou a cvičili s plnou párou. Zítra budeme meditovat a cvičit o něco díl než obvykle, až do desíti hodin. Je to tak? Hm? Vidíme to stejně? Tak zarecitujeme. Co si zarecitujeme? Jsou to rusace. V češtině nebo ve slovenštině to tady nemáme. Tak to zarecitujeme v sanskritu nebo v čínštině. V sanskrytu to je lepší, to je originál. A potom ještě. Věnovaní zástupců. Věnovaní jo. Om namo bhagavati ahi, ariya pagya paramita ariya bodhisattvam gambheeram praghe paramita charyam chanamanu vyavalo kayatisma pancha skanda stamsya svabhava shunyan pasatisma iha shariputra rupam shunyata shunyata eva rupam rupam na prita shunyata shunyataya na prita rupam yat rupam sa shunyata ya shunyata tat eva me eva vedana samuja, samskara vijanam. iha shari putra sarva dharma shunyata lakshana anutpana nirdama avimala anuna Aparipurna, tasmat chariputra putra shuniyataya na rupam, na vedana na samgya na samskara na vijyanam na čakshu shvotra na jihvaka ya manamsi na upa shabdagra saas na čakshu vijya na na vija na jama, jojahman, Nažaramara nam naďana, na náša jo Na duha samodaja miroda má gaha, Najaam naráti, napravtihi, Ta smat čali putra na atrasto viparyasa sa nishta nirvana prattha niruváa pra taha trija dva vjerostitá sava sambudha pragyaparamita pragja má aby sam buá ta smčgitaviam p mantro maá sama asama mantraha. Sarvadukha prasámana satiam. Ami tiatvaat parami taya. Ukto mantraha tatyatha Gate, gate, paragate, parasangate. Bodhiswaha, gate, gate, paragate, parasangate. Bodhiswaha, gate, gate, paragate, parasangate. Bodhisvaha. No a teď předání zásluh po bytostí. Eta vata chamehi sampadam punya sampada Sabbe deva anumodantu saba sampatisudia Eta vata chamehi sampadam punya sampada sabbe bhuta anumodantu tu sidia. sidhyam. Eta vata chamehi sampatam puna sampadam. sabbe satta anumodantu tu sidia sidhyam. Tedy bodhisattvský predány zaslouh. Ye ni cikung te puti yi che vodan jichung Nechce Dnešní praxe přenesou na všechny bytosti, abych já společně s nimi dosáhl stav perfektního budovství. O mý to, bo.